Anaiz Sinuza, zurikin segitzeko, beraz uh, konferentzia egin zuela juristekin hor ekainaran ekaina ekainaren, ekain hastapen oktan, um, bake bidean, uh, mugimendu zibilada, badakigu, eskaleku bake prozesuaren aldeari da, gegantitsua zen uh, arglouri jogatzea juristena, legearena? Bai, aspalitik, aipatzen dugun uh, gogo bat da, uh, zendako, agizai uh, esku urraketai uh, auge egiteko uh, funtsezko ikusten ginoelakotz eta batez ere uh, preso eta iaslarien etxeratze prozesu horien baitan uh, hainbat etapa egongo dira nun, bon, lehen etapa bezala beharko da legea bete baina gideon beharko da ere legea adaptatzera eta egokitzera edo asmatzera ere bai, Beraz gaiten ginoen funtsezko azela juristat alde bat hortan egoitea Funtsezkoa ere, blokeo egoera batean, uh, izan daiteke lakot, uh, indar hajeman uh, berri baten, uh, indartzeko ere, uh, talde bat, xantianak uh, aipatu du. Badalegiaren baitan egiten alko ituzten goguetak, menan bada ere uh, egiten alko duen lobilan guzia ez. Joan komentzitzera, joan itzegitera eta legeari le lotutako jende guzio hori, bere erantzun gizunen, haintzinean jari ere bai. Mm, ez dela bakrik lan administratiboa, Ixantiana ipatik dugu politikoa ere bat dela. Xantiana, zuri sur, berriz izultzeko, Santiana Kasono, zu abokata. Um, izan duzu parada, adibidez, juristei, zuk egunguziz uh, Euskal Prexoak defendizeko mementoan uh, dituzun ahangurak plazaratzeko? Bai, bai, bai, eh, Bixondena, bai. Ba, Guk de detektatu ditugu hainbat uh, arrazo, uh, pausatzen direnak uh, epaite gietan, eta arrazo uh, juridiko politikoak direnak, hmm. uh, biak lotuak dira. Eta orduan duan, uh, ia finkatu ditugu, ezagutzen uh, uh, dugun uh, uh, errealitatetik, uh, lan perspektiba batzuk, uh, gai batzuk lantzeko. Eta horrek emak. Heganduzu uh, zela alde juridiko politikoa mm -hmm. anaitzekin ere aipatzen ginuen politikatik ere baduela senta mm -hmm. eh, presuengaia juridikoa izanagatik politikoa ere bada juristek mm -hmm. zer diote hortaz poderen beresketa eta hori guztiaz nola no zeikuzpegi dute ba, eh, poderen beresketa normalean eh, bon, juristek eh, sinesten dute hortan <laughs> bat... Bai, bai, bai, bai, ba. gauzada da zerbait biziki fortea, sus ami de France baina badira uh, bidau ezberdinak uh, eta eta egiten dituzten epaileak eta gero prokuradoreak procuradori eh, ba eh, eh, pro, eta prokuradoreen gidez, eh badimadaborente politiko bat eh jakinaraztea goitik, eh prokuradoreen eta hori aukera guztiz uh, legiada konstituzionala Orduan politikoa sartzen alda e, bide hortatik epaitegietara, baina baita ere epaizen duten epailean lanean zenta e, kasu judizial bakoitzean epaile bakoitzak kontutan hartu behar du persoenaren egoera, eta egoera hortan gure aferetan sartzen da norski kontaiztu politikoa orduan Biak dira oso oso luz lotuak praktikan Justuki eh, zuk baduzuragusaiia Parisko auzitegietaaz eta bak eh, ez ez baion honra etgi diren jurista horiek baina hango giroa giro uh, juiziziaalorik akottzen artean hango giroan zer, zer giroosomatzen uh, duzu azken hilabete uh, hauetan orokorean bai, bai, bai, bai, bai, bai. ba, gogortu da biziki eh, Pariseko ekintzen ondorioz. Eh, Ba, ba, gehi, aukebat... gehi, txantiana, gehiago euskal erria azaren nintzen, euskal erria erikikoz. ikusten gusten duguna praktikan joztuki, eh, eh, ekintza jazistak izan eta gero ba, ordu te mobilizatua indar guztia, orduan eh, egia da momentan izan da garaibat nuz pixka bat eh, baztertuak izan dira epeitegietan eh, gure aferak giren bat instruzioan direnak, reio uh, bukatua uh, ez dutena. Uh, gero uh, e, az, benetan gure gureferetan uh, berestiki eta kontekstu politikoari begi da. Uh, pentsatzen hal genuen uh, ba, erakundeak ahmakutsi duenetik eta egete konferentziatik, E, ba, lasaituko zirela eta kontutan hartuko zutela eta ate batzuk idekiko zirela, ni personalki pentsatzenan, frantzian egoiteko debekuak e, e, zirela gehiago emango, eta aderantziziko dugu tendentzia aderantzizkoa eskatzen dute oraini gehio hmm. e, eskatzen dute damu batzutan, damu uh, antzeko bat, eta ez bakarik hauz, esantentzietan, uh, uh, ere uh, bai. Hmm. Orduan momentzu uh, hartzen noen bidea, uh, pizkak, uh, kezkagahia da. Eta hori uh, juristen komisioaren lana, biziki, biziki, biziki importantea da. Hmm. Gai, aneiz, finuzan, nola urehtzen urehtu behar da, ulertzen alda, erabaki, gazi, goztoriek, batzutan alde onera, beste batzutan alde txagera, edo ez zentzu berean, pizkabat, nás mendua, sohtzen du ere? Uh, Gugu edo atxamaiten, estatua uh, momentuan gelditu da betiko pozizioan, ez du inungo uh, indarik egina, ibakke prozesu hortan aktore, aktibo eta positibo bat izaiteko, eta hortan ez da benabai, alaketari. Baina, bai bat adibidez, ele batzu, sustut uh, emengo politikarien gandik, uh, beren alderdiago behar delarik, Baikok batzu badira eta gero ekintzak beste zentzura joa dira, zentzu oktan ageten dut. Nik desberdintuko nintuzke bi gauzaoiek. Hemen ipar euskalegian, a, aieteren biharamunean sortu den giroa, eginden lana, a, sortu den kultura politiko berri hori, bake prozesuaren aldekoa, eraginak dituenak, eta epatzegin uen justu lehenago, bai honan iragandiren azken bi hauzietan sentitu da, Giro hori ez, uh, bai honako epaitegian aktatu da, aktatu da giro aldaketa, aktatu da bake prozesua, gero aipatuko dugu. Yeah. Ni bi, niretzat bigauza gira, bada hemen gizarteak uh, aktu duen erabakia aktibo izaiteko eta bultzatzaile izaiteko eta gero bada Parisen ministerioetan eman ezten uh, aldaketa. Maraz, zundako, Parixen ez da aintzina urratz uh, baikorik ikusten, ez da ikusi baterez. Gobernu aldetik ez eh, presoak sakabanatuak segitzen dute, hor berriz presondegi berri bat irekidu da duela hiru haste, ezin daeran eh, keinurik izan denik. Baina bai aldatzen dena da eh, gizarte zibiletik den ikuspegia eta hori egin zinatzeko tegi. Hor biltzen giren juristekin erraiten nigu hemen ez daunargari, legea ez betetzea, segitu behar dugulanean, bainan behar mentoan erraiten dute deliberua politikoa izan beharko da goizala beran estatutik, eta politikoki beharko da kudeatu afera hori, eta ez legearen baitatik, bakarrik hemen gatazka politikoa delako zez. Nola spikatzen dute justuki e, juristauriek e, politikoki behark dela behark dela hartu gaia, mena aldi berean, horiek juristak dira legearen aplikatzaileak eranen e, dut, eta Eta beren legia ere, äh, ara? Jurista horiek ontseratzen dute gatazka politiko batean uh, girela. Beraz, gatazka politikoaren baitan kokatzen dute hoien engai eta hori ok, gaur egun bake prozesu baitan. Erraz, gaiten dute, bai uh, legeak lagundu behar du, legearen baitan bake prozesuaren aldeko pausoak emaiten aldira, eta bake prozesuri joan beharko dugu, Uh, laguntzera, babestera eta tresnak uh, emaitera. Baina uh, nik hori da uh, gatazkako politikoaren aitormena uh, badela jurista hoien uh, gandik, beraz hoien uh, asentianek espekatzen zuena hortan dute ez ulehtzen zendako gaur frantses estatuak segitzen duen betiko jarran. Hoien argidelarik eta erakundak hartutako erabakia Uh, ba, zuzena dela, uh, bururaino eraman nahi duena, hemen badirela uh, politikoak uh, gizartea eta press guzi hori bultzatzeko, odoan, ba, oien argidura horretan da. Eh? Zendako, ez du zunkizunez jokatzen frantxe estatuak. Abiat, abiatzen duzu larik juristekin lan hori, bakebidearen baitan, uh, etekin politikoari ere pentsatzen duzu, eh? beti, etekin politikoari uh, pentsatzen daulakoetan, nuski, zenti, parisera joiten gire harik pentsatzen dugu, ba, e, paris eta togenez gu joango gira. Joango gira eta eramango diegu egealitate bat uh, uh, aukpegirat eta jende behi bat uh, atxemango dugu eta ostion erraiten nuen bidetik, gau da, aldatzeko. Eta inda hori Uh, bake prozesuaren aldeko pausoak bilaka daitezen ez, eta konponbide politiko bat eman dadin uh, gatazka honi ez. Hodan bai, uh, bada nuski legearen baitan eman behariko ratxak, uh, bainan, gibelean dugun helburua uh, hori da. Aipa... <hieres> Soktuten uh, jurista talde hori, ogoi bat jurista ba ziren zuen uh, uh, konferentzean, joan den uh, ekainean, ekaineastapenean, nola hori gutiengo bada dibidez uh, Parixeren uh, bila hundi horretan gutiengo bada edo badu bere pixua? I, uh, amaikan bildu gira ipar euskal herriko juristekin, eh? sanjanak aipatzen zituen ogoiak ipar euskal herrikoak ziren, eh? gero kanpotik etorri zirenak, bizpairu ziren, egun Adas. erokoan gurekin ari direnak. Egin dena da amaikan da ireki ipar euskal herriko gogo eta hori, eta hemen ere gogo eta bat uh, bultzatzeko, eta bide hori ere bultzatzeko. Uh, gutien da nik uh, F, nik ez nuke gora plantatuko, talde tiki bat eta tik, uh, baina talde horrek duen helburua da, saretzea, ahalik eta jurista geien, uh, espezializatua den uh, juristak ere uh, gure ganatu, zendako, santianakuntza ba, espikatuzien bezala, badira hainbat gai, nun beharko dugun joan dela... Orbilketarena, dela eridiren presoena, dela baldintzapeko askatasunena. Ordon helburua piskat hori da ez, xaretzea. Eta frantxez lujaldean, alik eta jurista gehien xaretzeko. Me, nik uh, beti bizentzutan, hau da, noski... Juridikoki aintzin arrasten alkoitugun gauzak aintzin arrastekom, eta batez ere, alik eta tuki gehienetan, epaitegi gehienetan, sartu bake prozesuaren gaia eta aintzin amenduaren Osteon eipatuituzu Bayonan iragandiren hauziak. Doi duia berriz aipatzeko, beraz, or, aintzinako irugazte epaituak joan den astean baionako hauzitegean argunt uh, giro lasai batean eta prokuradoreak berak uh, plazaratzen du edo main gainean ezagidu bake prozesua itza, zakit uh, lehen aldea den edo asteko ez dausu gertatzen. Uh, Arnaldo tegi, adibidez, berriz uh, frantziara itzultzen alko duela dena, uh, bada um, iradiren kasaziokok Teak emanduen uh, deliberoa, anulatuz aztapeneko uh, epai hori, eriden, eriden preso bat. Hori guziak keinuak bezala hartzen aldira? Keinuak edo bederen urte uh, iluzetako lanaren uh, ondorio positiboa. Bixkanaka bixkanaka gaiarida sartzen, uh, kasaziokoa zinez berri. Hizigarri hona izan da. Hortzio, nahi patzen behitzinen, etzela justuki, etzela deus ikusten estatuaren aldetik, horiek eak keinu ezala hartzen aldiren edo, ez da, eraz? Eres... Nik ez dut uste delibero politiko bat oh, ja, denik. Hori dak, asazioak hartu duen deliberoa, sapari begira, egan ez, bo, juridikoa da, baina la gungari esa eta begitz partida jokatzeko parada emaitzen duena batez ere bon ibon ira direntzak bainan eri direnen precho gusientsat piskanaka piskanaka gustentitzen duguna da eta ipar euskalegian bereziki egin den langusia ari dela gerotatuki geiagotan sartzen eta gogora ekarri nahi dut bai honako uh, abokatuan elkarguarekin antolatu dugula bai, azken bai, iniziatiba, eta, bai. eta, eta duela urte batzu pentsa ez zina zena ez, uh, bakibidearen zat, oartzen gira, uh, ba, lan guzi horrek egartzen duela horrein, ba, jende batek ba, duela gogoa ekartzeko. eta eragiteko, eta konsiente dela, uh, denen ardura dela, hori aintzin eta e, ez dugula eskubiderik, Inal guziak ez egitea a, lortzeko a, bake prozesori bururaino eramaiten. Eta, eta guk sendi dugu, bai honan, e eman dugu naste buru hortan, zahalak eta maiten den, jenden a, ispirituetan, ni naiz ikustea zikustea horziren abokatuak, denetarik bazen, a, adingu zietakoak, zinteresa zi bazen, Ze jakitate eskasa, orduan horren eugia hartzen duzu, zonbat segitu behar dugun, espikatzen, lantzen eta abak, baina harida, harida saretzen, eta jendea... Jakitate eskasa, bai honan berean, eh? Bai honan berean, bai bai, me horretan ez dudarik, eta, eta iten bada, deitzen, mikotxotoak bat beha ben, ikuste argituko eginta izke, ikustea jendea zonbat urrunden guzi horretaz, beraz bai bada orain dek lan horretan. Odan, bai baina zure antzunela gultzeko, bai baina kasu, bai baina piska bat, eta kasu, bada, bada egiteko. Bukat, bukatu entzin doi um, daian egin mintzaldian uh, ipatu du eta ez da bakera, baina eta berriz azpimagatzen uh, da um, ego badola ikasteko Ipar euskal herriaz uh, emaiten diren botan, eta hau bat, ahlo bat zeiten alda, uh, juridikoare. Ere Ere bai, ere bai. Hori, uh, haute txekin egiten den langozia. Nola esplikatzen da? Ba, nola esplikatzen da, bada janik uh, ipar euskal herriak eta ego euskal Herriko egoerak ez dira berdinak, eta gatazkaren uh, uh, ondorioak ez dira berdin bizi izan, eta hori hon uh, onartu behar da. Baina behar mentoan, guk azteko sendidu guna da, uh, ipar euskal herriak beti uh, behar izan ditu uh, tresnak, sohtu eta gogoetak sohtu hain zinatzekoaz eta, eta azkenean nik uste dut kultura berezi bat badela eta haieterekin kultura berezi hori gehitu zaio a, aldeainitzetako elkahizketa eta atrukaketa hori eta hori bai egia da eredu gaji dela eginden lana eta Eta eman diren haintzenamendu guziak a, azken urteetakoak horren ondorioak dira izana instituzioaren a, gaian, izan gatazkaren kompon bidean. Eta iada ego eskoa lehitik, eta gorein hasten gira gerotak egoi biltzen bake bideatik ba, foro sozialak ere iraunkorkian tolatu nahi direlakotze ego eskoa lehian. Eta egiteak dira ikusti hamen nola demontreiten uziziek, <hazitzen> lehripublikenetik ezker abertzalera, Respetuan, hor egoiteko eta, eta baiunako deklarazio baten uh, idazteko. Demora joan zaigu, ez dugu uh, demora gehiagorik, beraz hortan uh, utziko dugu, Shantiana, kaseno, oskertan zaitugu gurekin izaniko izuntan? Milek